Knycke av folk du förtrycker tillsammans med dina drängar. Skällde du våra skattepengar. Har du någon för kärna minister? Nu accepterar vi alla dina brister för att du flyr illa fäktad. Yeah. Idag är det den 11 mars 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 49.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 Jag och som ibland eh, reser i tiden heter Dan Eriksson och jag har med mig den alltid lika knivskarpe Jonas Dihar. God kväll, god kväll. Och den verkligt svenskfientliga Magnus Söderman. God kväll kära lyssnare. Eh, vi börjar direkt där för att det känns som att eh, mitt påhopp på dig kräver en viss förklaring. <skratt> Magnus, varför kallar jag dig för verkligt svenskfientlig? Vad har du gjort nu? Ja, alltså det hela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 Vettiga artiklar och i brist på substantiella argument så har de då hemfallet åt att skriva lite blogginlägg. Eller dem, de? det är då den här personen som heter Leman i efternamn. Han heter då förnamn så mycket som Jonathan. Jonathan Leman på Expo har skrivit blogginlägg. Där de för, är det andra gången någonsin som de överhuvudtaget är, är, erkänner att radio framåt finns. Utan att naturligtvis nämna radio framåt i namn. För det vore ju fruktansvärt att förstå i dem också. Mm. Men man har skrivit då, då, då ska, ska, ska vi bara säga det. Här finns då ett gäng personer som är heltidsanställda eh, för att förtala svensk inom citationstecken eh, högerextremism eller nationalism. Oh, oh, oh. Eh, en av reglerna då för, för, för liksom den verksamhet de bedriver är att om det är relativt bra det man gör. Eh,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 Uh, och Det man baserar det på det är att jag då uh, har sagt vid, vid, vid ett tillfälle att en stor del av vårt folk är livsådugliga. Och, uh, och att alla uh, de här människorna eller många av de här människorna som lever nu kommer inte att, att kunna följa med in i den nya bättre världen uh, som vi skapar utan att de kommer gå under på vägen. Och det där kan ju låta i sammanhang ganska konstigt.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 Eh, och vi har eh, alltså alla har blivit hjärntvättade till att inte eh, inte se det uppenbara men, men, men det är tyvärr så, så är det, det. Mm. Sen är det ju så här att alltså Jonathan Lerman, Daniel Vergera Daniel Pool och grabbarna eh, om vi nu ska prata om svenskfientlighet och det kan vi gott och väl göra nu när vi ändå har fått upp det på tapeten om eh, vi ska bara reda ut begreppen så kan vi konstatera att svenskfientlighet handlar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 Men när jag säger att svenskar är livsdudliga så säger jag det för att ge dem en käftsmäll och förstå att de är livsdudliga så de kan göra något åt det. Mm. När Jonathan Lehman och grabbarna vaknar upp och går till jobbet varje morgon så gör de det i ett enda syfte. Och det är att fortsätta vara...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 i en diskussion, det borde att, ja, och sådär. Så att det visar vilka patetiska kräk det här är. Men ja, jag kan ta att de är patetiska kräk för sakens skull, för att vi, det skulle vara intressant med en sån, en sån meningsutbyte. Så att, hansken är kastad från, från vår sida. Bjud in oss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 Mm. Vad, gör, vad är skillnaden här? Att jag säger att jag är för att jag känner inte att det här är rätt kropp för mig, eller känner att det här hör inte hem på min kropp. Det är precis samma argument. Ska vi också börja betala för människor som vill kapa sina armar? Mm. Jo, det, ja, det, det, det, det, i konsekvenserna det, det samt. Ja. ja, absolut. För det finns ju ingen skillnad här. Alltså, det, det enda är att den som vill kapa sin arm, den ger man vård. Den som vill byta sitt ett kön, ger man pengar. Och, och varför ska vi osynliggöra de som vill hugga av sig foten? Mm. Att alltså, de tycker att den inte <laughs> Ja, ja. Ja. Ja, alltså, ja. Det är kul att Sverige får vara förebild ibland, eller Ja, det, det är kul att du tar upp det. För jag hade den här diskussionen för, på jobbet för inte så länge sedan. Där just kom upp äh, frågan fråga om, om detta. Det här att, att, och då tyckte ju en del tyckte att, jo men det är klart att jo, men tänk vad hemskt det måste vara att var född fel kropp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 evigt, eh, evigt eh, eh, vad ska man kalla henne för ja, bisittaren där nu minns jag inte ens vad människan heter men det är en röst som får, får liksom håret att resas på, på, på, på ryggen på men hon då menade att det, det, det är intressanta var att hon tyckte att där kunde man definitivt få se ut hur man vill det var klart att ja, får ja, Manus, med. Nu, nu måste jag avbryta, har, har du hår på ryggen? Ja, det är klart jag har, har, har du? jag har. Han alltså är, är ju för fan kar. Han alltså som är född i fel kropp. Ja. Det, det är intressant i det hela. Det var att här, då argumenterar de för att jo, de skulle naturligtvis kunna klä sig som helst. Medan som andra argumenterar för att det är klart att de inte kan. Utan är man på Melodifestivalet och ska representera något Då ska man klä upp sig och göra en festlig sak. Men då menade hon den här kvinnan då. Att, eh, att det gör man. När man, när, man går till, när man går och har en arbetsintervju. Då ska man klä upp sig på ett visst sätt.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 men alltså precis så kan man, har man rätt att avyttra en del av sin kropp? Det var väl vem som helst rätt att avyttra en del av sin kropp liksom. Mm. Eller ja, av med det. Och det, det så att, ja och vem är vi har varit döma om du tar de institutioner som finns i Sverige där man tar hand om människor med psykoser som det kallas. Eller mm. människor som har hamnat olika hålliga tvångssyndromer eller vad det heter.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 Och du får ha fått presentera Hem i historien Den här bäckan Den här bäckan Vi börjar för, år 44 före Kristus, eh, fältherren Julius Caesar som året innan har blivit vald till romers diktator på livstid blir mördad i den romerska senaten i en konspiration. Enligt legenden ska han när han bland mördarna fick se sin fosterson Brutus besviket utropa utropat, även du min Brutus. Eh, men sämmer det här? Tror ni var det som han sa? Det finns inga konspirationer. Så att, nej. Nej, först och främst så var det ingen konspiration, det var bara ett ödeligt snyggt. Och för övrigt så pratade han i större sannolikhet eh, grekiska. Ja, för man säger det på latinska sagt, et tu, brute. Brute, precis som han sa, kaisis teknon. Men det sa han inte heller, han sa bara, vad i helvete? Och så drog han. Ja. Typ. Eller vad i, det... vad i Hades blir det idag?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 besegrar en rysk styrka på 12 000 man ledd av Ivan Bivikov. Ivan Bivikov stupade i striden. Det här händer i daget vid Kivineb, under det pågående stora ryska kriget. Svenskar segar trots sin numerära underlägsenhet, sin stor numerära underlägsenhet, och det tack vare att vintern vi har varit sträng och att de har skidor, vilket naturligtvis då ökar deras rörlighet. Samt också att det var bra bett i det svenska stålet år 1555. Mm. Det var skidorna som följde avgörandet och mm. nästan 500 år senare var vi alltså 5 milen också. Mm. Fantastiskt. Det är fint. Skidorna är vår sak helt enkelt. Eh, 1792, den svenska kungen Gustav III blev skjuten av kaptenen Jakob Johan Ankaström på en operamaskerad på Kungliga Operan i Stockholm. Kungen avlidde dock inte omedelbart, eh, Så som konspiratörerna bakom dåligt har hoppats på och mördaren blir snabbt infångad det finns inga konspirationer idag, och vi det är har Jo, ja, men historiskt sett, alltså för länge, länge, jättelänge sedan, då fanns H det små konspirationer. Ja, innan vi var fria och hade nått eh, historiens slut, mm. Precis. och ideologiernas död, och det inte fanns något ondska längre, utanförutom några hemska nazister. Och inga kön heller. Mm. Men tummen måste man behålla. Mm. Mm. Ja. <laughs> det fanns inga illegala svenskar heller. Nej, man bara glömt sina papper. Ja. Nej, alltså, det som är intressant med det där är att det där var faktiskt en äh, konspiration i allra högsta grad. En frimurare konspiration tillågade på. Och en fri frimurare konspiration, äh, definitivt. Äh, och, nu undslipper mig namnen där, men, men äh, två av tre av dem som, som äh, man direkt såg var, äh, var inblandade. Var äh, A frimurare, B så, så fick de frilejd ut ur stå... så alltså, Alkerström eh, blev eh, avrättad på det sedvanliga sättet. Alltså, då han blev han suggen att man, man eh, gav händerna på honom och, och, och så här, visade upp på olika håll. Eh, så var Boris var det så sent i historien. Men, men eh, de två andra som var inblandade de eh, eh, det får jag Får vi kanske återkomma till. Som vi alltid säger. Och aldrig. Eh, aldrig intryga. Men. Eh, de. Eh, de fick alltså till och med pengar. Statskassan. För att sticka iväg från. från, eh, från Sverige. Så att. Eh, det, det är tämligen. anmärkningsvärt. Detta. Sen är det också. En sak som jag har hört. Men jag inte har några som helst belägg för. Eftersom jag inte har varit där själv. Men. På, hos Grand Orient i Paris va. Mm. Så alltså för Grand Orient? Grand Orient, Grand Orient. Så står den gode eller den onde kanske Jakob Johan Ankarström byst. Okej. Okay. Uh, det skulle inte förvåna mig ett skit faktiskt om um, om um, um, om det så. och, och uh...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 europeiska regenter. Dels eh, Ludvig den sextonde, alltså den franske kungen, och Gustav den tredje. Eh, Ludvig den sextonde avrättas då, som, som de flesta vet, eh, 1793 i eh, januari i eh, Paris. Och eh, Gustav den tredje dras för innan. Då, så att, eh, mm. Intressanta saker det här. Mm. Det, absolut, och, och, och, och vad som är anmärkningsvärt i är, men trots att detta finns dokumenterat så diskuteras detta nästan aldrig i, eh, i, vad ska jag säga, i offentlig eh, historisk skrivning. Det är nästan som man kan tro att, att, att det finns frimurer idag som har någon form av inflytande fortfarande som inte vill att det ska diskuteras. Fast det vore liksom... för knäppt att tänka. sig. Ja. Det är, det är lite alltså, för tråkigt Ja, det nu alltså. Det, ja. Ja. Nej men man kan tänka sig men det är ju inte så. Men i alla fall, vi går vidare nu i eh, ja. historien den här veckan. Och vi hamnar på 1891 och någonting helt annat. För att sedan 1880-talet så har ungdomar på julgården i Stockholm, världens bästa stad, tävlat i både vinter- och sommarsporter med hemgjorda redskap och, och sådär. Och man känner att det är dags att få lite bättre ordning på det hela och på, på tävlingarna. Så då tar det 22-årige Johan G. Jansson och några av hans vänner ett initiativ den här veckan till att bilda Djurgårdens idrottsförening, det vill säga DIF. Och det sker då på ett café som heter Ahlberget 4A, det låg det på. Och till en början klubben är endast öppen för personer som bor eller någon gång har bott på Djurgården. Jaha, man ser ju där hur det började. Det var jäkert rasistiskt Ja, det var rasistiskt. Eh, men från och med hösten 1892 tillåts även andra blir bli medlemmar. Och idag, jag är ledsen dan, men idag är giften en i Storstockholm som har flest SM-guld. Ja, fast det är också en konspiration så att eh, jag <laughs> behöver inte gå in så mycket för det. Skulle kunna vara det, ja.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 med guys, för att är väldigt, de, de har ju, för mig som inte är vare sig pajare eller guys, eller, så... så äh, alltså support och, kulturen och så är ju så väldigt slående äh, lik, faktiskt. Ähm. Var vart det var din var knapp någonstans? <laughs> <laughs> um, nej, alltså jag vet inte. Jag är väldigt färgad av guys i modern tid. Dels har de inhyst alldeles för mycket. Folk inte tycker om på sin läktare och uh, sen har vi... Till skillnad, till skillnad <laughs> ja. till på Hammarby. Ah, ja, men de är Hammarbyare. De har frikort dem också. De är lite som frimurare. Ja. Um, eller var det som hade frikort? Det var inte frimurare. Det var några andra. Um, hur som helst så... Um, jag vet inte. Jag har väldigt, väldigt svårt för guys. Jag har svårt att identifiera mig med dem överhuvudtaget. Vegafors, det är trevligt. Det är brukslaget. Uh. Pr ja, oh, <laughs> faktiskt. Vi, vi, vi lämnar ämnen. Ja, tycker jag med.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 Och visar hur en flicka klär av sig inför sitt sängående. Jo jo jojo jo, jo men Sen gick det bara ut för efter det. Jag, jag tror inte på det. Jag tror faktiskt att det förekomstrippet till 1894. Nej. Jo, alltså, det låter ju nästan orimligt. Så det är ingen ha klätt av sig inför andra människor inom hastet. Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej, men då vet hur hur det blir till. Så att, Nej, men det handlar nog säkert om att Nu ska man... ni att om det om att men den första till exempel att man tog betalt och mm, mm. hade en lokal och att det skedde på det ordna, ett ordnat sätt som fransmännen de ville ordna till det för sig. De ville inte bara titta på fruntimret i frugan och hon klärde de ville göra det lite mer sådär. Uh, nu ska vi få höra en annan som låter orimligt. Uh, 1932, den svenska finansmannen och meddare en Ivar Kryger begår självmord på sitt hotellrum i Paris, vilket blir inledningen på den så kallade kryger Jo, tjena. Ja. Mm. Jag såg det så som orimligt. Det är klart att han gjorde det. Är du Jonas? Uh, nej, det är väldigt uh, osannolikt faktiskt. Och, och det, uh, de som inte har satt sig in i riktigt vad kriget krävs som innebar för, för, uh, för Sverige och, och de som bara tror att det var en, en föddverkan av um, uh, den svarta veckan på, på Wall Street och så där och att uh, kriget sköt sig. För det första så är det väldigt osannolikt att han eh, sköt sig, utan han lever all mördad. Om detta har eh, så många skrivit, eh, Alltså allt från, eh, allt från eh, Ivar Krygers bror, Torsten Kryger, som var en finansman i sin egen rätt, och en eh, väldigt intelligent eh, person dessutom, eh, Sven Stolpe, Uh, Börje Hed, uh, som var uh, Sveriges nästor bland kriminalreportrar uh, um, Robert Kristensson som var professor på, på KTH um, så att det fanns en hel liksom, skola av människor som sa att det här är inte, inte riktigt, vi, vi köper inte den här uh, uh, idén men faktum är att, uh, i och med uh, krigers död så Inträder en, en så, så, Sätts igång en huggsexa På eh, Hans tillgångar Det är framförallt Wallenbergs Och eh, Bonniers Och eh, Också en figur som, som eh, Inte hade några egna tillgångar Före detta eh, Som heter Hugo Så yes. um, Som, som um, Ja um, Då är Upphovsvandling kan vi säga till, till, till, till liksom äh, koncernen äh, Som bara var advokat. Äh, men skulle ha varit kryggers äh, advokat. Alltså, det, det här är det, det är ett så ruttet jävla brott faktiskt. Och jag, jag vet att jag kommer att bombarderas med, med, med frågor om detta. Som jag inte kommer att ta tid att... Äh, äh, besvara helt enkelt men, men, men, men äh, äh, äh, kolla upp det här för att det, det, det, är, det är där det liksom det moderna alltså ägarstrukturen ägarestrukturen äh, i det svenska näringslivet där det, det etableras men mm. det det ja. men som du sa Jonas så finns det mycket att läsa i ämnet för den som vill för på det finns väldigt mycket mm. uh, och, och jag nämnde några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 Så var inte. Nej, jag har haft den, men jag läste den aldrig av någon anledning som jag inte minns just nu. Och nu har jag den inte längre, så det blir svårt att läsa. Ja. Mm. ja, så ja, är det med vi den här saken. Mm. Vi går vidare till saker som hände den här veckan i historien. 1938 så marscherade tyska trupper tidigt på morgonen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 Med, med överväldigande. Ja, alltså 99,73% röstade för anslutning. Men det var både de som tillhör då det tidiga Tyskland och, um, mm. och Österrike då, som fick rösta. Så det var inte bara Nej. Österrike. Då. Nej. Um, men jag ärlighetens namn, om vi ändå tar upp det, så, så mordet på uh, Dolfus var ju faktiskt ingen hit. Uh, eller var just en hit, kanske. Uh, det var ett, en um, riktig hit, så. <laughs> Kan säga. Men, men, men, men ingenting som jag tycker är försvarligt, faktiskt, utan, ja, mm. någonting som solkade den, den österrikiska tyska nationalsocialismens uh, uh, historia. Mm. Mm. Um, 1941, historien den här veckan, den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt undertecknar lendlis -lagen, som därmed trädde i kraft som amerikansk lag.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 Liksom, nej vi vill inte hamna i vi, vi Nej vi vill inte kriga det vill vi inte Men vi eh, understödjer en krigförande del Absolut det gör mm. Och där kan man säga till, till eh, Tyskarnas försvar så de, In i det längsta försökte De ju undvika Att liksom, hamna i, eh, i en situation där de skulle vara tvungna Att börja kriga mot dem också Men till sist så var det omöjligt Jag menar, Det säger sig själv Har du på att skicka förnödenheter till det fienden ja, men då, då väljer du sida mm. ja, Och så, Nej det är så jävligt.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 1980-talet byggs denna in som standard i alla nya TV-apparater. Och det finns inte så längre. Jo, det finns visst. Det gör du inte? Det gör det. Jag kollar på text-tv varje dag. Nej, jo. i Sverige har man tagit bort text. Nej, jag vet inte. Finns... SVT-text finns fortfarande på webben i alla fall. Ja, men jag tror att den det till webben. Okej, okay, ja, det, det vet jag inte om det inte går att se på tv apparaten längre. Men det låter ju orimligt. SVT-text SVT finns kvar i Tyskland. <laughs> Precis. Så, så jag som var 20 år så. efter. Nej, alltså, jag vet inte. text har... Det är verkligen, känns som en del av min uppväxt. Jaha, det det var 1977 jag har det. 177 och målrapporteringen där. Och, ja, eller bara text-tv, nyhet, allting. Jag vet inte. Innan, innan internet då var det ju det man hade. Och text var ju helt fantastiskt på det sättet. Ja. Mm. I alla fall.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 Tre, fyra lyssnare som hör av sig här direkt och säger att text-tv finns kvar. Jaha, mm. men vad kul då. <laughs> 2004 i historien den här veckan. 191 personer dödas och 2050 skadas när vad som ska vara varit en Al-Qaida-inspirerad terroristgrupp Springer bomber på tre järnvägsstationer i Spaniens huvudstad Madrid under morgonrusningen. Dådet är eh, eh, sägs vara det värsta i Europas historia. Och tjena till Al-Qaida. Och det tror vi så här mycket på. på. <laughs>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 och ännu mer drakoniska lagar och hitta på ännu mer elände. Vilket jag tror är skjutsar rätt så precis. Det är. med grej man måste att uh, här är vi liksom inne på något väldigt väsentligt. Uh, för för här, um, här suddas gränserna ut. För, för det är självklart både och som du säger. Att å ena mm. sidan så vill. Uh, um, uh, ja, vi, vi, vi,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 Visst, då. återigen kan vi tipsa om 1984. Precis, och få lön för att jobba emot. Och identifiera sig emot och så vidare vidare. Är, Men är, tyvärr, det är så, så, så jävla hemskt det. Och vad som är sant och inte, då, det, det, är, det är lite skit Tyvärr Det är rätt intressant just när vi pratar om, om Expo och liknande. För att Covington berättar också. Han bodde i England under en period och han berättar om hur den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 Äh, läste om äh, organisationen som inte fanns c och sa till sig själv att fan en sån här organisation borde ju finnas och sen började man då äh, skapa c och äh, hitta på lite, lite bus mm. kort sagt äh, och ja, jag tror absolut på det. Nej det tror jag också det skulle inte förvåna mig om, om och detta pratade vi om för typ ett år sedan uh, man anledning ju det här uh, Swedish right wing resistance och var en grej lanserar man en sån sak i media så, så äh, kan det börja leva sitt eget liv mm. så, så det är liksom ja. en, en fråga så bara vi, uh... i Norge jag, ursäkta Dan, jag måste bara säga i Norge såg vi att det var ju, det var ju vänsterextremisterna som skapade byggde upp och, och så att säga understödde Nor Nor Norwegian Defense League det var ju de själva som gjorde det och säkerhetspolisen. Det är ju, upp, det är ju ute nu. Mm. Nej, men det är ju samma sak med English Defence det, det är liksom ett, ett jobb från... från uh, ja, säkerhetspolisen. Och klumpigt gjort jobb dessutom. Uh, men men, men det, det, är, det är helt klart uh, så det är. Jag vill här i sammanhanget citera Thomas Dereva.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 en mogen man. Eh, redan. Men, men det är han som egentligen är kompositören bakom eh, till exempel Sing Sing Sing. Som eh, Benny Goodmans orkester eh, spelade in. Och eh, eh, han är också kanske känd för våra lyssnare som, eh, som den som, eh, som gjorde musiken till eh, King Louis i... Eh, Juggelboken. Läser ja, jag... King i Apan är... Jonas. Gjord efter... Och... Jonas. Ja. Jag har glömt bort vad det var för låt. Vi skulle lyssna på det. <laughs> Den Borde... heter... Den är Bonasera Signorita Bonasera. Okay. Vi, Det här är radio framåt. Vi är tillbaka om en liten stund. Eller förlåt, jag sa fel. Bonasera Signorina. Vi <laughs> går Kör! Håll!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 Men sen också då finns det till exempel invandringen är en sorts konspirationsteori den som vi har i Sverige idag, det tycker jag är helt självklart. Och visst, det frågar folk ibland mig här men då jobbar journalisterna ihop med politikerna och här alla ihop emot mig, och så sa att nej men så är det liksom inte riktigt det kanske inte är en plan på det sättet, eller så är det Eller egentligen så är det ju det att de jobbar, jag om du tittar på... Nej men journalister, hur många som är sossar till exempel, det är väldigt väldigt många. Jo men det.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 Reinfeldts livakter som, som sköt sig själva. Ja, just det. Eller ja. Ja, det var ju väldigt konstigt i sig, tycker jag, att det skrevs det ganska lite om. Men sen var det också det här, varför var Reinfeld då gjorde han på ett möte på Hub-Expressen, tror jag det var, med alla journalister. Mm -hmm. Och det kanske är fullt normalt, men jag tycker det känns inte så normalt att en politiker går till en tidning, det ska väl vara tvärtom. Ja. Så, så tänker jag då, man är lite konspiratorisk, att det är alla eller de, de högsta, liksom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 Och det kan man ju verkligen motbevisa hur lätt som helst, tvivelaktigt liksom. Ja, men, men jag tänkte just det, hela grejen med konspirationsteorier att tyvärr har ju det fått ett väldigt, eller tyvärr, ja. Det har ju fått ett dåligt rykt och jag tycker ju själv att det är många, och speciellt nationalister av, av olika slag är, tar det ju verkligen till sin spets bortom spetsen och, ännu, ja, och ännu längre bort och ungefär så långt bort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 Ta varenda grej och det är, ja, men det är en konspiration, det här, det är dem, och det är det, det är det. Eh, så att jag tycker väl inte att det kanske alltså alltid är så positivt. Men om man ska titta på de som är då, och de förslagen du kom med här, Conrad. Eh, vad har, har du att säga om 9-11 då? Ja, var nu? säger 9-11. Tycker jag vi kan börja med. Det, det är ingen ja. fälla. Det så... <laughs> är ingen fälla, jag ska inte försöka sätta dit det. Jag tror ju självklart att jag är en inside-jobb från USA, faktiskt. Ja, det var bra. Får vi ja, men jag, jag, det enda jag, li, li, li, jag har sett i alla fall det är väl de här som de flesta andra också har sett antagligen just det här med den här split screen filmen när det är en, demole en riktig demolering av ett hus och sen mm. det där att det är samma och, mm. eh, och, och just hela den här grejen hur i hela fridens namn de kunde flyga dit utan att mm. de stoppades så någonting om att kunna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 mycket av de här tyngsta bevisen, det finns ju, det finns ju tusentals olika bevis mot det här om man säger så. Men sen finns det kanske fem, tio stora som alla lutar sig på. Bland annat är hur, hur det ser ut när det rasar. Jag började kolla upp det här. Och svaret är jättesjälvklart liksom. Och jag, jag, tror allting, jag tror allt det här började på, för jag kände ju precis som ni och som antagligen hela världen. När vi såg de jävla byggnaderna bara falla ihop helt perfekt. Lika fort som en sten faller fritt. Så kollar man liksom, man såg ju till och med explosionerna som var under precis hela tiden. Man bara, vad fan är det här?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 våningen under, som höll våningen under, som höll våningen under. Mm. Och när talet kraschade in så, så höll det ju strukturellt om man säger så. <clears throat> För det, det stod ju ganska länge, men sen, eh, sen vet jag inte faktiskt... Sådana, men jag vet att bland annat jättepränstet då eh, bärmde på upp de här balkarna väl mycket som börjar böja sig. Och så när en vä våning väljer ger sig om man säger så, då får ju våningen under plötsligt hela, hela huset ovanpå om man säger så, på tryck.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 Alltså får få lära sig styra ett plan. Mm. Varför? Av vilken anledning? Med tanke på det. Alltså, var han inte kommit ifrån så, så tycker jag att skolan och andra borde ha, liksom, varit lite mer... Ja, reglerat. Ja, alltså ja, Det är, alltså, är Framförallt, framför jag menar, för att få green card och få plugga, mm. så krävs det jävligt mycket underlag. Mm. Så att, jag Låt. menar, varför skulle han fått det beviljat? Jag tycker det känns som att det är någonting den... Alltså, förstår du vilken väg jag är på? Vilken mm, väg jag är inne på? Jag tror ju helt enkelt att världen var så mycket mer oskuldsfull på den tiden. Man tänkte inte på det här. Liksom. För säkerhetsbordraget som har blivit efter Vagin 11 är ju helt sjukt. Vi lever i en helt annan värld nu. Där liksom vi accepterar att våra mobiler blir avlyssnade och att folk lystrar våra kort och allt sånt här men sen, sen, sen vill jag också bara säga att det, det finns ju massa saker som man kanske kan förklara, sådana små saker. Men hur, vet, den här på det här klippet ser ut som vingen lutar, eller kanske inte sådana bevis, men en massa små detaljer. Och visst, de här små detaljerna kanske inte jag har en förklaring för, men grejen är att om en sån här små detalj, den bevisar ju ingenting. Den bevisar ju liksom inte att det var en gigantisk konspiration där, där någon slags robotplan flög in och egentligen så överlevde alla människor. Alltså det Nej. finns ju sjuka saker som folk tror. Mm. Många tror att de lever, alltså de som flög på den här planen.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 bröt liksom som är mm. efteråt och då ser man tydligt den liksom avskuren och det är ju väldigt konstigt hur kan den bli avskuren och det har ju varit ett av de här bevisen men, men på originalkortet så är det utsummat lite mer och då står det ju en kille bredvid med skärbrännare för det här är ju när de håller på att riva allting ännu mer när de mm. det och det kände jag när jag märkte det är bara gud det här borde man ha kollat upp innan för det är ju en sån idiotisk mm. grej att jag går runt och tro på men det är ju något bevis. Ja, och nästa är faktiskt rätt, lite aktuellt för mig, jag, säga. jag satt och kollade på filmen Apollo 13 här om häromdagen. Mm, ehm, och ehm, då, nej, eller jag och tjejen då, och så då sa hon sen att eh, men hur, hur i hela Fridens namn kunde de egentligen ens ha kommit dit redan då?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 Ändå sker ju sig jättemycket grejer, säkert på Apollo 11, eller det sig lite då och då, men det var ju när det sket sig flera gånger. Så då är det verkligen stolpe in flera gånger för att trots att de testade dubbeltestade, det var ju ändå bråttom, de hade bara tio år på sig. Men igen, då, om man nu vill, vill ha det som någon sorts argument då får man ju säga lite mer specifikt kanske att hur kunde den motorn som de säger funka i vakuum, för det borde det inte göra. Till Jag tycker inte att, det säger, men hur gick det till? Ja, det var skitfort men jag, menar, jag, jag, jag kan inte fatta hur folk kan springa så fort som de gör, om de säger så. Det är som inte gör det. Samtidigt så kan man ju det, om jag tänker för, så att säga, då är ju att... Eh,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 vem ska hinna först och så vidare. Och visst det är inte helt otroligt men det känns fortfarande konstigt tycker jag att de kunde göra det då. Men... Jo men du håller med om att det är inte, alltså hur byggde de kinesiska muren? Det känns ju också helt sjukt för att du håller med om. Men den vet vi ju trots <laughs> att den är där, pyramiderna. Jo, jo men, jo, men det, är, det är ingen större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 de är liksom extremt högutbildade de var ju väldigt många som sagt de hade ju alla resurser som fanns så de, de fixade ju detta jag tycker inte det är så konstigt. däremot är det helt bizarrt att, att folk verkligen har gjort det så att någon satte sig ner och bara nej men om vi ska åka till månen och försöka organisera ihop detta med tänker och sen ska du väl sätta en person ja men nu ska vi åka till, till månaden och det tänker jag faktiskt när jag såg en dokumentär om Apollo 11 så ser man piloterna gå på och jag tänker att de nästan ska liksom, innan de går in bara Ja men eller när vi kan till månen, det är ju helt sinnessjukt, det är klart man inte kan göra det. här, Jag som gillar saker flästa Så välkommen hit i Radio Nord och. Ja, ni till Radio, som sänder musik för både gammal och ung Och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om Radio Radio Ärade lyssnare, vi sänder nu en hälsning från Radio Nord chef Jack S. Kortslatt Kära lyssnare Radio Nord är verklighet Efter mer än två års förberedelse Efter många övervunna hinder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 Och nu presenterar Radio Nord en melodi av hela Sveriges store trubadur, Evert Det Och inte vilken melodi som helst, det är en vals valsmelodi, specialkomponerad för Radio Nord. Så här låter den, Radio Nordvalsen, kärlek i rymden. Radio Nord! Kan jag börja med att presentera det, kanske? Ja, jag heter Lennart Atteling. Och jag heter Lars Nestius. Hur bara med dig Lennart, hur kom du till Radio Nord egentligen? Ja, för mig började det i USA när jag hade bott i tio år och kom sen tillbaka till Sverige 1959. Efter en tid i Sverige kom jag underfund med att på danska sidan hade de börjat med en kommersiell radiostation som sände från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 Så att det fanns en vakans på nyhetsredaktionen. Och jag fick följa mig ut på båten och vi skulle se vart det var hän. Och det fungerade tydligen så att jag fick anställning därefter en kortare provtjänstgöring. Rum att hyra, det är titeln på den nya storfilmen med Debbie Reynolds och Tony Curtis. Två av dem är att skåka därefter titeln. Rum att hyra är en pärrmånsfilm som har på är en pärrmånsfilm på på måndag. Radio Nord, kvinnan för dagen. I det moderna samhället har kvinnan fått en allt mer plats. Det är naturligare än att Radio Nog, den moderna radio, hyllar den moderna kvinnan som i sitt dagliga arbete för en betydande insats inom alla områden av vårt samhälle. Dagens kvinna är i som hyllas för sina insatser inom Röda Kortsrörelsen. Visste ni att världens undervärt nummer 6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 Det fanns ju inte mycket musik att lyssna till varken för den ena eller andra kategorin utan det var ju kanske en timmes eh, gramofonmusik mitt på dagen och det var ju lite efterblivet så att eh, det låg naturligtvis rätt i tid att eh, starta en, en kommersiell radio som eh, skulle satsa på i första hand naturligtvis musik och underhållning, lättare underhållning samt eh, lite fräsigare och oftare återkommande nyheter.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 8, 8, 4, 9, 5, har du radio. säga vem eller vilka utan eh, jag tror att det var väldigt spritt. Naturligtvis så eh, hade det ju en täckningsradie som omfattade i första hand då det var vi kallar för Mellansverige och Melardalen men eh, jag vet ju att långt ner i Småland och långt upp i Norrland eh, så gick ju Radio Nord fram på sina håll riktigt bra. Men jag tror att alla, alla från det eh, att man börjar och lyssna på radio tills dess att man slutar det vill säga från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 <laughs> um a e um a can. e co a tu Oh. <laughs> Go ahead, cut cut Sverige där alldeles är bra Men inte saknas det Någonsin mor Självande tungor Eller mistra ord Ursäklande gråt Är för öganskig Ty sinnet är han som i allmänsta bil Inte besta är truga? Eller framför fetlagda borgarbuga? Nog är det tanken när man ser tid? Visst var det på fabriken ibland Visst hade man nog olika dagar Visst var det arg och men i Sverige hade det det bra Ja, för i Sverige där hade vi det bra Visst är det i Sveriges sönder Trots att kniv och dåliga löner Någon tusan kan man snita på sitt allliga flöd Även om fanskapet står inför sin död här att det sänks han Innan palmer bakade mot regnet stör. Med fagerat hår var det anstört. på fabriken i land? Visste han då dig avan? Visste han i i Sverige hade bra. Jag föll i Sverige där.